Гордо поглядаючи і на Андріївську церкву, і на Михайлівський монастир із трьохсвятительською церквою поруч, і навіть з верхню позирав на саму Софію Київську, оскільки сягав одного рівня з її розкішною дзвіницею. Фіолетові київські сутінки скрадалися між будинками, чіплялися за дерева, розливаючись довкруж, і відчуття світлої печалі охопило пана Владислава. Чому? Він здогадувався, але не хотів собі зізнаватися. Городецький настільки поринув у думки, що не щувся, як до нього підійшла дружина. Від несподіванки він здригнувся. «Ти мене налякала, Люба», – мовив пан Владислав і поцілував її руку. «Твої думки знову не зі мною, Лешику», – чи то запитали, чи то ствердила Корнелія. «Ну, що ти кажеш?» – спробував заперечити чоловік. «Я просто задивився на місто. Так вдало вибрано місце для цього будинку, наче...» Оглядовий майданчик. Майже вся старокиївська ділянка перед нами. Майданчик для огляду, незворушно зауважила корнелія. Чи для обстрілу? Якого обстрілу? жахнувся Владислав. Бог із тобою. Бог зі мною, так, глянула йому у вічі дружина. «А з тобою хто?» Городецький зблід і зіниці його розширилися. Навіть минулого року на Алтаї, коли він мало не загинув, переслідуючи снігового барса, серце його так не калатало, як нині. Про той випадок він нікому не розповідав, жодній людині в Києві. Тутешнє паспорт, Велике село миттєво б донесло розповідь про смертельну небезпеку, котра торкнулася чорним кролом пана Владислава в одній із ущелин у долині річки Аргум. Це про трофеї і успіхи він розповідав, похваляючись усім і завжди. Як кажуть англійці, нехай краще заздрять, аніж співчувають. Проте Корнелія щось знає та не про Алтай. Про більш – значне. Здогадується? Ні, тільки не це. «Я будую храм», чітко промовив пан Владислав. «Стрункий величний коштол буде найбільшим». Найкращим моїм творінням. І цим усе сказано. Ні. Тепер ти знаний і будеш знаний завжди, як творець сірого будинку, в якому ми живемо, і де жити неможливо. І ти це усвідомлюєш, почала швидко говорити Корнелія. Хоч одну ніч. Ти тут спав спокійно? Я в ньому. Спала спокійно? Ні. Ну, ти ж сама пам'ятаєш, як народився цей будинок. То було парі, гаряче говорив Городецький. Я побився об заклад, що за два роки на дикому косогорі, зовсім не пристосованому до будівництва, зведу диво. І я це зробив. А перед тим, шановний Олександр Кобелєв, Театрально прикладав руку до мого чола і говорив «Ви, добродію, божевільний, тільки божевільному може спасти, на думку, така ідея». Він навіть із фахівцями дослідив ґрунти під майбутньою спорудою, заклав шурфи, щоб переконатися у своїй правоті. Проте через два роки, день у день, ми смакували засмаженого на рожні вепра і пили вино в новому будинку. О, так, Корнелія була явно схвильована.